Graz. A nap pap. A falu főterére vezető úton latyakossá vált az előző nap leesett hó, számos láb Csatlakozott hozzájuk nyolc pata is, amikor a várúr és kísérője a házak közé ért. A délutáni nap alacsonyan ült a környező háztetők felett, már a horizont felé közeledett. Mindenki ott lesz?